З другої відчув повагу до сестри майора і її дочки Парасі, та й до самого Пушніна в його щирому бажанні добре виховати свою небогу. У третій книжці знову зустрів негативного героя Іволгіна. Свідомо, не дочитувався до всіх подробиць хитрої поведінки Іволгіна у стосунках між Лушніним і сусідом-князем тому місці, де описується, як Іволгін видурив у майора дарчу князеві, посміявся над дурницею. Був задоволений, що в повісті все закінчилося добре, бо Парася одружилася з коханим, а садиба після смерті майора залишилася його близьким. «Де вірогінність, що Іволгін – це я?» – думав Забіла, дочитавши повість. Хіба мало на Україні утримувачів поштових станцій? Хто зна скільки? Серед них рябих та з вусами і бакенбардами, більше жодної спільної ознаки. Не тільки один проїжджий чиновник може так подумати. Але ж думати не заборонено. Думки єдине, куди не можуть проникнути донощики та жандарми. І в цьому теж є людське щастя. Що хочеш, те й думай а сказати – зась. Сам Куліш пише, і Волгіна поважають. Отож ті, що поважають і не повірять автору повісті. Більше ніхто не нагадував Забілі про повість Майор, і він незабаром викинув її з голови. А може цьому сприяли інші думки, які заполонили його мозок? І основна з них – це наступний приїзд на Україну, Шевченка. Чутка, що Шевченко приїде на Україну, дійшла у травні. Поет в'їхав на Україну через Суми і, зупиняючись у селах, малював картини, писав вірші, проїхав Полтавщину, досяг Правобережжя, місць, де народився, і шукав клаптик землі, щоб поселитися, збудувати хату. Він хотів на рідній землі заспокоїти болючі рани писати, малювати. Тарас обминув Бурзну. Не мав часу на зустрічі з друзями. Його підганяли справи. Але на зустріч він сподівався, тому і звістку не послав. Та про це потурбувалася поліція. обер оберполіцмейстер наказав губернаторам на Україні встановити нагляд за Шевченком. Чернігівський губернатор – Повідомив про це поліцмейстера Чернігова, Ніжина і Борзни. А невдовзі чутка дійшла й до Забіли. Уболівав поет за поета, друг за друга, людина за людину. Вже летіла одна за одною чутки про арешт Шевченка, про заборону жити на Україні, про нове заслання. Та все чутки, чутки. У неспокої минуло кілька тижнів. Раптом, наче серед ночі, засяяло сонце. Наче серед спекотного, безхмарного серпневого дня загремотів далекий грім. Шевченко в Качанівці. Тарас Григорович з'явився в Качанівці несподівано. Збентежений і мовчазний, постарілий, без грошей, він потребував допомоги, аби доїхати до столиці. Невпізнанною стала славетна садиба за нового господаря Василя Тарновського. Все до діла. Все зі смаком. Не забув великий поет спитати дворових людей, які пам'ятали його ще з 1843-го, чи шанує їх новий господар, чи нема того приниження, що було за Григорія Тарновського. І з радістю дізнався, що стосунки змінилися на краще. Тому й відгукнувся на пропозицію господаря залишити автограф в альбомі, який завів ще у 30-ті роки Григорій Тарновський. Тоді Шевченко відмовився залишити автограф. Під враженням нової зустрічі з Качанівкою через багато літ, Шевченко записав, і стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла. Два рядки з вірша «Не кидай матері», казали, написаного років 12-му, поставив число 21 серпня 1859-й.